بسم الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثِ رَبِّ شِرَحْ لِي سوَدُرِي وَيَسِرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُبْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُرَةُ الْقَمَرُ مَكِ په ترتیب کې 54 په نزول کې 37 مخکې صورت کې د اقوام مکذبه او مختصره حال بیان شو نو دلته د تفصیل ذکر کای په دې صورت کې با ذکر د پینزو کومونو کیږي دا رنگي پدي صورت کې احوال د منکرینو به بيانيږي رد شرک په دعا د الله قدرتونو به ذکر کیږي حیبت د قیامت هغه په دي صورت کې بيانيږي او په دې صورت کې سلور پیری الله فرمایي چې مونږه قرآن کریم اسان کړئ دي ایکترا بتسا وانشق القمر ډیر نږدې شو قیامت او او چا ودلس پګمه دا سپمدا چې ودو دا انشقاق القمر انشقاق القمر د اذنبیری السلام پر صداقت باندې دلیل دی او دا د نبوت پر پینځم کال باندې د دې معجزي ظهور شو دې صورت نوم صورت القمر دی او د قمر مانادص په ګمه او د دی ذکر په دې لومبي آیت کې شوي وانشق القمر بعض مفسرین ذکر کوي د قریشو د مشرانو یو ټولګي ابو جهل ولید بن مغیرہ حارث بن ہشام اسود بن متولب عقبہ بن ابی موईद نورم ور سرکانو دی ناس تو دی ټولو یوشان مزاجو د شپې ناس او د سوار لسمې په ګمه اگر ډې یو ناستو تاسو نبی رسول الله او اخو یې واځي او غالبا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ور سره دي دیو په دې وی راځي چې نن محمد لکټنګ کو چې مونږبې ته وي که تپې غبرې نو دا و نو دا و نو دا و کاه سپې نه شي کولی نو مونږبور پ راې او خندنی کوو نودیک ور ته یو تن ووي که ته د اللهې غبرې نو داپو می دوهډوکلی کا زکه چې starred وو په دې قادي دي کړه او توي محمد چې توي زړه الله پیغمبر ما او الله دواگانې قبلي د ترابت ووایا چې داس په ميدګ ټوکړی کوم بتاو ما نو تاسو مشکل نه نبي رسول الله تعالی الله تعالی ترابت نه و هي کہ جس پگ میٹر ابتے اشارہو کداسی اوصنگ کے نبی علیہ السلام اس پگ میٹر دس اشاروں اشاروں کا سبگ می دو ٹکڑے ہوا۔ یہ ٹکڑا جبل ابی او دمه ټکلا جبل کی تا مغرب طرف ته دی ټول او کته ویلی ده چې سپمې د ټکلي شوا نبی رسول الله سره ایمان راوړ کنا هغه وتوی ستا جادو چه دینو دا ډېر غټته او مونږه جادو نه یو کتاب د تاریخ فرش شته دوه جل د ک اوس میلاويي دا مک نابو اصل کې خدا په فارسی جومه ک دی په کې د هندوستان حالات لیکلی شوي هغې کې دا واقعیا لیکلی شوي ده چې په بمب کې په هندوستان کې په بمب کې یو ریاست دی معبار و غې چې کم هندو راجا هغې کسانو په کولاو میدان کې ناستو او دراجا راجا چې کمرانانی وه سو را جاګانو او سر رانیجانې و دا ټول نستو دغی چې په خدمت کو خلک معمور و نو عغم نو دغل ته کې دي دا سپوګمیری دللی وه چې دوه ټوکې شوي ده او هغه خپ ل کا خلککو نو هغې په خپل ډیرر کې دا ویکل چې نه نه مونږ ناشتنا کېسهوللي ده د سر دا په بمب کې هغې په خپل ډیرره کې ولي کله بزغفرتیه د دنیا نه لاړو ډیر وخت پکې تیر شو بیا 59هجری کې پس 59هجری کې مالک بن دینار او داغه مرغری د تجارت په غرض سره د غمالا بار تراغلیو دغه را جاګانو ډیرو ته تللی نو هلته هغی سر خبرې شوورکې چېره د مونږ د مشرانو په ډییرره کې دالییکلی شوي دي شعره به مونږ داسې او شپ راغله چې پای کې مونږ وګ ته چې سپوګ دو شوي چې ددي بهڅه کیکي زمونږ د مشرانو دس ختم سره دي نو دا عربونا چه دا کم خلق چې چه تیدادی پیندش پک کسانو آغیوی بلک اللہ خبر دی شاہ دا مسلمانان جو د دی تسکره دا مون دا اللہ پا کتاب کشوی دا دا د پیغمبر علیہ السلام موجزه دا د اغنو محمد علیہ السلام دی دا پلارنو میں عبداللہ دی دا مورنو میں آمین دا چه کلاو تنبوت نو میلو شوی نو خلق اغسر ډیر خسل کولو چې کله پیغمبر د قران بیان شروع وکړ خلک مخاليف شو, شو الله داغه پلاس نشنا نشنا شذونه ښکار کړې دي یو پکې دا معجزه موه چې کله هغه دا د کیسو دا نو طول د مالک بن دینار او دغه ملک په پلاس باندې مسلمانان شو اوس الته وګوره دبر اسلام نزد کوم خلککو د هغې تع ایمان نصب نهشه بد قسمتته وو او د عربو نه لرري په هنندستان په بمب کې رااجگانان او مسلمانان شو اقتربت را ساونقل قمر ااق را ب دیر نزده راغی قیامت دیر نزده شو قیامت ون القمر او چود دلس پگمه خدا دا سه خلق ده و این یا رو آیتن که دیوینی هر کسمه مغجزا یو غریزو دیت مخ علی و یقولو او وي سحرم مستامر دا جادو ده همیشا دا پوخ جادو ده وکس زبودي تذب و کو دی ننسبت د در او هوا او تازارري یوقد اخوخواشاو وکلو امرې مستقیره او هری او کار پهی وختې دون کې دی لهقد جااء هم من امبا پهتهقیق سره راغلی ودي ت نام ما آغا بھی مزدجر چې پای کی پورا رټ نه ونګ حکمت بخی خبره بالغتن انتہاتر رسیدن کی یال تر رسیدن کی پما توغن النزور اس پہ دور نہ کدیلا یا اور کو نو فتو والعن مخاره یوم یذع الد پکه مرش به आवाज کیه واسه کوونکی پکه مرش به روبلی برنه کوونکی اسرافیل علیہ السلام تا ادعنا مراد اسرافیل علیہ السلام دی فتو ولن بس مخواله ود دینام یوم پا اغرزیت ادعو چی پر आवाज به کی आवाज کوونکی ا شین نوکور یسی سخته خوشان خوشان ابم کوې بهوتتی سرګېري یا خوجونه من اجداس رای بدید دقبو ن کا هم جارادومونمنتشر گویا چې داې مولهخواان خواوا م منده به و خون کی الداعی په طرف د باندې نه کوونکی یقول الكافرون وای بكافران هاذا یوم عسر دا ورځ ده سخته کذبت قبلهم قوم نوح قصد اقوام مکذبه حالات شروع کی دا اوله واقعات ذ زبط تکذیب کړیو مخکد دینه قوم د نوح علی سلام فکذبو عبدنا اغید روجن اوغن زمون بنده او اغی مجنون لیونی دی وزجر او زور لی شوی دی مفدا رببا نوح علی سلام چې راک خپل رب تا چې ای ز ماربا انی مغلوب ز کمزور امام فانت سر جما امداد وکي و وګوره پیغمبر دې الله ته محتاج دي ففتحنا ابواب السماء نو موږ پرانستي دروازې د اسمان بماء منحمر په وګوره بدون کو سرام وفجرنا الارض اينا رويستي موږ زمکه نه چيني فلق الماء يوزي شو دواله قسم او با على امرن ده قاره ده اغه کارو قدر, قدر چه مقرر شوی تا او دزم کیو بیوزی شوی وحمل ناؤ سور کو منگا نوح علیہ السلام لرا علازات الواہ ودو سورو منگا سور کو نوح علیہ السلام لرا علازات الواہ پاکشتیج تختو و لومی خونوالوہ تجری چه روانه و بی اعیونینا زمونگ پا حفاظت جزائن لمن کان کفر دا بدل اغسطل دی دا آغا چانا چه ناشکری ایک لیا تجری بی اعیونینا جزائن دا بدل اغسطل دی لمن دا آغا چا کانا کفر چې دا آغا ناشکری شوی دا استغفرالله کفر نره کفر تجریبی اعیوننا جزاء لمن كان كفر بچا چې انکار شوي دي ولقد ترکناها ایا پرېخ دم او دمو د رښتې لاره نه غدا ابرتو په هل من مدکر ایاشتہ سوق نسيت اغسطون کې وګوراد نو عليه سلام هغه واقعا مدل کا د دین سوق نسيت اغسطون کېстаў مذکر اصل کې دی مذخر کیرو مذکر اصل کې دی مذ تھکیرو تا په دال بدل نو دا شو نو مذکر شو نو بیا په ادغام شو نو مذکر شو فكيف كان عذابي سرنگي وعذاب زمان و نزر او یر اول دیلران ولقد یسرنا القرآن یکیناً اسان کری من قرآن لیز د دا پارد نصیت آغستو داو گورا دا نو علیہ السلام واقع بیان شوام چه سوکم دا دینا نصیت حاصلی نو دا خو قد يسرنا اسان انا ولقد یسرنا القرآن یکیناً اسان کری من قرآن ذکرې دپاره د نسیت غستو پهحلې مده کره د آتهڅوک صیت غتون کې ض عاد دو موواقعیا ذبت عادون تذب کړو عادیانو ف ک په کا عذابي و نورو سررنګې هو عذاب زماول ځمه ان چکی نن غولې ګلمون په دې باندې سيله تیزا په یوم نخص مستمر په أغرز کې چې پدیس پیراوه هميشه دا سيله می ور باندې را وستا خلکې پکتان کو سيله رااله ټول تبا برواز شو تنزغون ناسا تنزغون ناسا راخ کل یہ خلق دا خلق راخ کل کانہم اعجاز النخل المنقعر گویا چې دې تنيده کجو دي منقعر د وی خر است شوې نفقه پکانه عذابی ونذور سرنګو عذاب زماوی وی را ول ددي ولقد یسرنا القران للذکر یقیناً منگا سان کردی قرآن دا پارا دا نصیت آغستو دا واقعا د عادیانو نهات با حلم مدکر آیاشتا سوک نصیت آغستون کی کذبت سمودون بن نزر تقذیب کلیو سمودیانو دا یر ورکون کو ندید خوی یو یر ورکون کی راغلیو فقالو ندی اویل ابشارو مننا واحدا آیا یو تن پا مونکی آیا یو تن مننا پا مونکی واحدا یو نت تبهو مون بے تابداری کهو نوکا مون دا یو تن تابداری کهو انا اذا لفید والال یکینا مون با پداغا وقتی پا گمراه اولی وانتوب کیو اولقی ذکرو آیا رولی گلی ته وحی مین بین انا دمین زمونہ بل هو کذابون اشر بلکه دا غد در روغجن دی که انکی دیم سیعلمون غدن الله وی دی تا با سبا پتھو لگی دا سبا چې دی رس د کیامت توی سیعلمون زر دا چی دی با غدن سبا یا با دنیا کی زر پوشی او یاد غدن مراد قیامتا چه منل کذاب چه سوگ دے غدر روغ جنا الاشر اولوی ان انا مرسل نا قطی یقینان منگلی گن کی اوخی لارا اوخا اونٹنی دا معجزاو فتنة امتحان دید پارا فر تقیب هم په ته انتظاروکهه د دي اوتهبع را ص کونت هم دی خبر الماء قسمتون چې دا اوبو چې دي دا به تقسیمي په من د دي کې ی وررض به د اوې نمبرې د اووبوس کللو او یو ور به د دی نمبرې او هر د نمبر د اوبو ته به حاضری کېږي خپل نمبر کې با اوبس کی پا ناداو صاحبا هم دی اغا خپل صاحب بدماش قدار بن سالب تا آواز ورکو اغا ظالم راغی فتعات و تور اوشتا کا پا اقرا اغا اوخ قتل کا دا خو اللہ صالح علیہ السلام تا موجزاور کرده و دی دا موجزی بیزتیو کا دی بانی عذاب راغی په کې عذابی عذابي سررنګ او عذاب زماوهنو زور او یاره ورکول زما ان ارسلنا نه اللی هم سرقطتهوا دا ی ک نن راېګمونږ په ديبان د چېغ یوه یو چېغ پیوالی او دی شو که حشيمل مختظر پهشان د ذری زې اغ شپول جوړون کې اغه صلیج شپول جوړ کی کله اغه زری زری شي نو دغه شانتی وی دل دل شو ولقد یسرنا القران او په تحقیق سره موږ اسان کړی دی قران لزکری د فارد نسیت اغستو فهل من دکر نو آی تسوک نسیت اغستن کی سوکه ذکر شو د قومینو هوا کیا ذکر شوا د عادیانو ذکر شوا نو کذبت شمودیانو ذکر شوان نو کذبت قوم لوط دا بل واقع شوا تکذیب کړو قوم لوط د یارا ورکون کوونکو دا, دا بدمل خلق خبره د پیغمبر نه منل لا ان رس نه اللی حاس مومونږ راوللیګ پهدي باې باران د کانو الله پې د کارو بارانو کوو چې به د ملی کولی الله له لوتېوا د کورنې د لوت نه د طدارو د لوت نه نه ج هم مونږ اغیل نجات ورکو په و د پیشمننی کې ن متتن د وجهدن یامت زمونږ د دا طرف نه دارنې مونږ بدله ورکو من شکر چې څوک شکر ادا کوي په په سریر مع من شکر من وخت ا ده چا منلو ولقد انظه هم بد شط نه یقین یاره لران د نیلو زمونږ نه دی تمماه اودي پ کې شککو کوو یا پتمارو دی جګړو کا بن نزرہ پا غیرا ورکونکو کې دی شک کو ولقد راودوه دی غختنی کړې وې د لوط علیہ السلام نا په بار د ميل منود کې لوط علیہ السلام تمل ما نه راغليو دا ملائکه په شکل انساني کې راغليو چېونکی په دې قوم باندې سو عذاب راغليو شق ته جبرلیامین په د سرګ وز را کو نوستګې ختم م شواند شو په تو م نهغ ی نه هم او یو پکانې را ویدلی وو یو وربانې کلي ته شوي وه په تو م نه روانې کې مونږ غ یو نه همستګې بس عذاب و نزر او کې زما غذاب وه نو او یا راول زما وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذابٌ مُسْتَقِرَا یقیناً سبا ده وقت راغی پا دیبان ده عذاب چې همیشه عذابو غو پا زوکو اسا کے عذاب زمان وَنُّزُرَ او یَرَوِ الزمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنِ یقیناً مونگا اسان کلی ده د با بیا بیا اللہ وئی قرآن اسان کلی قرآن مونگ اسان کلی ولقد یسرنا القرآن یقیناً اسان کڑی من قرآن دا پار دا نصیت اغسطو فحلم مددکر آیا اشتسوک نصیت اغسطون کی بلا واقعا ولقد جا آل فرعون النزر یقیناً راغلیو فرعونیانو تا یرورکون کی چ دا روزنی گڼلیو زمون آهی تونا ټولا فاخذناهم ونی و موږ أغیل را پشان د نیولو د زوره ور قدرت وال ذات اے پیغمبر علی السلام اوستو آیا چې دا کم ستا خبره نه نو آیا دا کا پیران غوردی او که هغه کا پیران په ارس کې د دین او چتو چې هغ مې تبا کلو دا په کللادي اکو فکم آیا کااپرانستاسو د زمانې غوره دي من اولا کوم د دغه تیر شو کارونونه دغه تیر شو کسانونه د من اولایکم دغه تیر شوي کااپرانونه ام ل کوم او که تاسو تهسه دی بچواې دی خلاصې دی پیر زبور په کتابونو کې چې تاسو په ای کی اجازه د څه مخ وخيغه کوي هم یقولون بلکې دی وی نحنو جميع مونږه غټه دل یو منتصر او بدلا غستون کیو سيم زمل شکست شیکس باور کړي شي زرد چ شیکس باور کړي شي الجمع دی جمعیت دا دغه دلتا وَيُوَلُّونَ لنت دوور اړی به شاګې او دا واده بیا پسندو حجری کې پوره شوه په میدانې بدر کې دا پوره شوه بیا د صورتت د نوزول نه او کاالاد د صورت کې د انشيقاقلل کمر د مجزې ذکر دی اغه په کال د نبوت باندي په پینځم کال باندي اگر ونما شو و دا رنګه دې کې الله وا د اوکه د دیب تباو برباد شي دا په بدر کې بیا دا و د پوره شو بل الساعه دغه دنیا کې سزا دا دغه دنیا کې سزا بل الساعه موعدهم جب پینزم کال باندې دا وعده وشو او بدر پرې سونو سره وښ جوړي او کال جوړي او کال بعد دا وعده پوره شو نو د دا قرآن په حقانيت دلالت کوي بل الساعه موعدهم بلکې قیامت وقت مقرر ده دي دي والساعه ادها الله ولي چیامت چی دینو ڈیر ہے بتناک دے و عمر او ڈیر ترخ دے ان المجرمینہ یکیناً مجرمان فی دولالہ و سور پا گمراہ او پاور کی دی یوم یسحبون فی النار پک مرس چراخ کلی بشی پاور کی علا اوجوہ ہمد دی پا مخونو ور تبویلی شی ذوق او سکه تاسو خواند سر کر جهنم ان کل شی یقینا مونږ هر یو پیدا کړي دي بقدر په خاص اندازي سلام وما امرنا او نه حال د قیامت الا واحد مگر یوش پیلې سره بیامتي کلم هم بالبصر پشان درب دسترګي دسترګي پرب کې بیامت قایمي ولقد احلقنا اشیاءکم اشیاءکم اشباحکم یقینا منغا هلاکڑی لیس تاسو ملګری په حل می مدکر آیا تسوب نسیت حاصله اونکی وکلو شین ار اغاکار فعلو چی دی کر اغیل را فز و بر لکل شوی دے د پود ملائکو کے وکلو سوغیر او هر وڑو عمل او لوی عمل مستطر اغم لکل شوی دے ان المتقین فی جنات و نهر یقیناً متقیان دیبا پا جنتونو پا نیرونو کیا فی مکعہ دی صدقن پا مجلس در اشتیاو کی پنیز دلوی بادشاہ مقتدر چپورا قدرت والده صورت الرحمن دا مکی صورت دی صورت الرحمن مکی صورت دی دا, پا کی پچپن پا کی دا, دا صورت په ترتیب کې 55 په نزول کې 97 د دې ټول حروف 1330 د دې صورت د مخ کی صورت سره را بتا مخ کې په مجرمینو باندې د عذاب بیانو شام نو تا په مکرمینو باندې د انعام تذکره کړي مغ صورت کې د الله د قدرت یو کرشمہ ذکر شوا چې په موږ دوکړی شوا د نبوت په پیل کال مشرکان و پیغمبر تنگاو سبا کې دوی ځکه نه کړ پیغمبر دا په موږ دوی سیکا الله او تاس په موږ ته غوته ونی سره شي اسي غته ونی ولا په موږ یو دیخوا خو ایصال بل دیخوا نو مخ کی صورت کې انشقاق دا د الله د قدرت کا رشموه دی صورت کې پاغي نور ترقي کوي په دی صورت کې د الله د قدرت نوري کا رشمې بیانې مخ صورت کې ذکر ش چې د کائنات خالق او کارساز یو الله دی نو دی صورت کې وای چې برکتون والا هو یو الله دی د مغز کی صورت په آخر کې د الله صفات ذکر شو مليک او مختدر نو دا صفات جلالیہ دي د الله دا چې سړی او ری په حیبت او هیبت راځي د هغه بادشاہ چې په ارص قادر دی په دیړې او وحشت خون ترش دی صورت کې دا الله دا سی سپت کوي چې چی سپت جمال دی دا دی اوریدو سره دازلنو رغبتو کی خوا ار رحمان بی حدا محروبان بادشام دی قدرتونو علم دی دلته توی الرحمن رحمان دیر دی کله چې دا آیت نازل شو از جدو لر رحمان تاسو رحمان تا سجدو کے تو دا مکی کا پیرانوی مر رحمان رحمان تی نو اللہ دا جواب کے نازل کو چی الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان علم علم رحمان آغزاد دی تاور پسی کارون بیانی یا صورت رحمان پا دی کنہ دلائل اقلیہ اوومب رورکو کې ن د لا اخیا په دو مرورکو تخوی پې دنیاوي او اخروی او په اخ روکوو بشارت دا خو لاسه خو ار او ار مشر یاد شي چې صورتتهرحمان درې رورک دی په اوله رورکو کې د لایل په نمالون کو دا پارا یری او پاخیری رکوکی مالون کو دا پارا زیری سنگمی ویلو اول رکوکی دلائل اللہ په وحدانیت باندې سورة الرحمن دری رکو دی په اول رکو کې دلائل اقلیہ پا دوے ما رکو کے نم وننکو دا پار یری او پا دری ما رکو کے موننکو پار زیری اصان دیکھ گران دے تا رسولت الرحمن خلاصرہ سنگا بلالا گویا دلائل شعب دوے ما کی د پاره یارا او دریمر کو کی مننن کو زیری پاره ذیری اماره توه د لایل دریمر دا کی یارا د نننن کو د پاره او دریمر کو کی زیری ماشاء الله تعالی خدری چذیدنه مخ الله اکبر کبیره په دې صورت کې دا الله بشماره قیامت نه ذکر دي او سره وایي چې تاسو بده الله د کم کم قیامت نه انکار کوئ په دې کې دلیل دی په قیامت نو چې په ارث کې برکت اچون کې الله دی کمنین او عذاب دی او کمنین او جنت دی الرحمان الذی بهدمهربان اوس الله د نعمتونو تذکر کی چې ذکر رحمان ما چې دا د نعمت میکړي اره ځی چې وګورو چې اول لکم نعمت بیان کړي دا بریلو نعمت نشي نی چې اولی بیانی دلته الله د خپل مهربانه نمونی ذکر کړي الله س ذکر کوي د خپل مهربانه نمونی ذکر کئی او چه نمونی ذکر کئی ده محربانه چه ده اول نیامت بذکر کئی ده بسونلوی نیامتی رازی چو گروه تا الرحمن بی حدا محربان علم القرآن تعلیم ورکره خودنه کلی ده قرآن اب یا رستوی پیدا کلی انسان تو اول والله انسان پیدا کړی قران غروسه نازل شوه دی دل دي قران مخ کی ذکر کو معلومه دا شوا تعالی پنیا متون کی عظیم نعمت قران ده و انه لذکر لک و لقومک وسوف تسالون ثم لتسالون یومئذ عن النعیم الرحمه عن علم القران خودن نه کړی د قران خلق الانسان پیدا کړی د انسان علمه البيان خود نه کړی د له بیان د بیان معنی اظهار د معفي الضمیر د زورات دې نو دی شي څه بي جوړه پکاردانې جوړې ما ډاکټر دتل الغوالي دی خو اصل دا ضرورت دی هغه ضرورت دی د خپل ضمير هغه بیان کولی شي دت الله طاقت ګویايي ور کړې لاسونه ال ویني امات دي چې ته خبري کول شي کدا خبرو دا طاقت نو او غرم او کې دي او مور ته دی اووااز کوو چې ډوړی را نو تا خو خبرې نه کولی کولی ګېډبلډه کول نو یو پتون چې د پنجاب ته تللی به پنجاب نه پوهې د سخت وکې شوي هو دی ماری به تیېزه وور دی خیته بیاړه کوله هغ چاله بس کوپانړي چااب نوره در وګول خیر را وړي چې د خیته کې جوړې در دی کا علل محل بیان دته او د نکړې لاته بیان الشمسو والقمر بحسبان نوارهوس په مه بحسبان رواندی په اندازې سره یا نوارهوس په مه د فرض حساب کتاب نوارهوس په مه په دي حساب کتاب کیږي خاص الګزار رمضان میاشراله دا د وړو کې اکثر میاشر او خطا داور پسې شوال ذوالقاده دا ادا حج میاش وروغتا عليک دا محرم د عزت میاش سفر ربيع الاول زمغه زرنوا تاک سروی داس برګره او دا شوقدر دی تر چوره میاش د عدد لندو ګډو میاش تا او دا وڑوکی اثر میاش د بره شو او دا د لوی اختر میاش را برښوا د ډوم بی خور او د دوی مخورو ته خبر ځدادی ته کم نه پته لري چې دا خو یې ندې او دا نور به تر بورانی نو االشمس والقمر بحسبان نوور اوس په ګمه د حساب کتاب د پاره دی یا روان دی په اندازي سراب والنجم والشجر يسجدان والنجم والنجم معنی استورم دی د استوري او وڈی بازی وې نجم دی وړو بوټه وې چې زیلې ور پوری او شجر لوی بوټی تنې والا بغیر تنې والا بوټی چی اغه ته نجم وې والنجم وال بوټي وشجر او لوی بوټي يسجدان دی الاله سجده کوي دا ده الله د حکم تابیدا وا والسماء رفعها او اسمان پور تکڑی دی لر اللہ و ودوال میزان او اخو دلی دی تلا میزان نا مراد شریعت یا د میزان نا مراد قرآن و ودوال میزان یا دا دین مراد عدل او انصاب اللہ تفعو فی المیزان د حدنه تجاوز مکوي پتول کی تول کول کی د حدنه تجاوز مکوي و اقیم الوزنا قائم کے گور پا کی تول کول وګوره په دنیا کې دا قران چې دی دا میزان عدل دی و اقیم الوزنا قائم کی وزن کول بل قې په انصاب سره وله تغصیر میزان کمی م کوي په تول کیم په کې کی کمی م کوي وال رضه و دوها او دازمکه ګررزی د الله لام دپاره د مخلووقات بیا او غرافه دز مکه کې فیا فاکه تن پدی کې میوی دی و نخلو کجری دی ذات الاقمام کسور والا والحب اغا حب دانی سول حسبي بوس والا والريحان او خوشبو دار ګلونہ خوشبو دار بوټي یا ګل ریحان نو دانو تو ګورا چی بوسوالدي دا آرا دا ني ساده خوراګ په کار رازي اغه بوسو ستار سارو دا خوراګ په کار رازي او ګورا اغه خوشبودار ګلونا دا پتا د لاسونن يا متنا والحب ذلعس وريهان والحب او اغه داني چی بوسوالدي وريهانه خوشبودار ګلونا پا دی بوسو او پا دی نه نپویگی مگر اکثر زمیداران پا بی ای آلائی ربکو ماتو کز زبان و پا کمونی آمتونو دارب او انسانانو او پیریانو دا آیت باپ پا دی صورت کی اکت تیس ذکر کی سو کارتا اکت تیس دیکن کتین تیس پا کشماره نو داغو تکراری جی بیا بیا اللاوی دادا جده جدان یامتونو سر لگی خوا پا بی ای اعلاء ربکو ما تو کز زبان و پا کمون یامتونو در دوار او انسانانو او پیریانو خلقل الانسان من سوال سوال کال فخار پیدا کردی الله انسان شادو نا الانسان آدم بابا من سوال سوالنا داغه اوچی چی خټه نا کل فخر پشان د ټیکري وخلق الجن ممارج من نار او پیدا کړل الله الجن هغه پلاړ د پیریانو من مارج من نار د خالص ممارجن د خالص اور نام وخلق الجن ممارج من نار هغه دور دا شغلې نه پیدا کړې په پیرانو پلاړو دا کارونه کې ګرانی نو انسان ته یې ګران الله تعالی ار سجده ار کار ډیر آسان په اي اعلی ربک ما تکذبان او پکه مون یا متونو دا د્વાل د روغ او انسانانو او پیرانو رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرکونو او رب د مغریبونو یو مشرق د اولی او بل مشرک د جمی رب المشرقین یو مغریب د اولی یو مغریب د جمی رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقون او رب المغربون الله اكبر كبيرا دمشرق رب الله دمغرب رب الله كل قران ورب المشرق والمغرب كل ورب المشرقين رب المغربين او كل رب المشارق او رب المغارب رب المشرقين ورب المغربين دا د الله قدرتونه دی رب المشرقين و رب المغربين او دی کی پیدد د پارا د انسان په اي الای ربکما تک الزبان او کمون یمتون د رب دواله دروغوایه او انسانانو او پیرانو مرجل بحرینی يلتقيان روان کړي دی دوه دریابنا روان گریدی دو دریا بنا یلتقیان او جوخ روان یلتقیان یوزید روان دو دریا بولدی د یوزا ک یوشان د بل زای ک د یورن یوشان د بل رنگ بل او دا بالکل داسی یوزیک او جوخ دی روان پبی ای اعلی ربکما تکذبان مهجل بهرنې یل تقییان روان کلی دي دوه دریابونه یل تقییان چې جښې روان ب نه لا برځغله یيبغیان په من ددي کې پرده لا یبغیان او یو بل باندې نه و وړي د وبوانې وبو داسې بږي که نه د یو دریاب خو سره بل درابو د دی د اوعبی ته نه راړی د د اوعبی ته نه راړی میس کې دییوالم شته دا کار د اقل پهرو سره ډیر ګران په اعلای رببی کو ما کا زیبان او په کمون یاتونو د رب دواله د وای او انسانانو او فیانو یا خرج منو ملول مرجان روي د دی دریابو نه غټې ملغ لري او وړی ملغ لري غټې ملغې ته لولو یا او وړی ملغلې ته عرب وای مرجان په به اعلا رب کو ما توکس زیبان او په کوون یا متونو دررب دواه او انسانان او پیانو وله الجوارل المنشئات خاص الله الذي كشته المنشئات پیدا کړی شوی الجوارل المنشئات اګیشته منشئات غټ خاص دا الله په اختیار کړی دي اګیشته غټ په دریاب کې کل اعلام په د غرونو او گورا د غرونو غٹی کشتے دي او په دریاب کی دی روان پا بی ای اعلی ربکو ما تو کذبان او په کمو نعمتونو در دوارو در وائے او انسانانو او پیریانو کلو من علی حافان نعمتونی ذکر کر که نا مجھے نعمتونی ذکر کر اس کلو من علی حافان سچم دی پا دی دنیا کې فان دا پناکی دن کی دا ختمی دن کی دی که پیر جان دیو که انسانان کل من علیحا فان اول رکوکی دلائل ذکر که اس نم منن کو د پارا د عذابونو یرا او دا خستطرز دی دا قرآن ویبقا وجه رد وجه رد بکز الجلال والاکرام کلو من علیحا فان گردہ مرگ مرگی ذکر کر اور پسی وئی پبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو مرگ ملا پن یا متنو کی ذکر کر کدہ مرگ نوی او تاتا پا کور کی زیادی دل دا بودھا گان کدہ مرگ نوی زیادی دل بتا تا کور کی بودھا او بودھا گان پا بی ایی آلائی ربکو ما تو دنیا مت شو که نا یا عمر بسیوا کی دی سیوا کی دی بیماران بڈیری دی سو نا و او دیم دا مرگ نا بغیر انسان جنت تتلی نشی دا زکی دا مرګ پا کې ذکر که کل من علی حافان کل طول من علیحا چه پدی, پدی دنیا کی دی فان پناکی دن کی دی ویب قا وجه ربکا ذو الجلال والاکرام باکی بپاتی ذات دا ربستا چه خاون دی دا بزرگی خاون دی دا لوئے والاکرام او دا الویشان فبئی ای آلائی ربکو ماتو کذبان او پکه مون یې ماتونو داړه دواله دروغ او انسانان هو پیرانو یسالو <تصفح> من في السماوات والارض سوالو كيد الله نا محتاج دي الله تا بنګه و پر يسالو من في السماوات والارض سوال کید الله نام محتاج دی الله تا هغه مخلوقات چې پاسمانونو کدیو پزمکه کې الله تا محتاج ارسو ملائکم الله تا محتاج اولیاء کرام الله تا محتاج جنات الله تا محتاج نو الله تا محتاج دی واړه پیغمبران فبای ای, ای الای ربکما زبان کله یوم هو فی شان هر وقت الله په یو خاص حالت کیو هو فی شان الله پاک هر وخت هر لحظه هر ان دا الله یو خاص شان په بای اعلی ربک ما تکذبان سوغ دا الله نه سوغ واری اغله اغاور کی سوګ د الله نه څغواړي اغه ته اغه ور کوي سو قردو کې غواړي سو پختو کې سوال کوي سو پارا به کې کی سوال کوي او سو پيو یو د ژبه او د چا بل د زبان وب اي الای ربک ما توک زبان سنبرو لکم ايح سقلان سنبرو لکم ايح سقلان الله اکبر کبیر سنبرغ لکم ایحسقلان تاسو تمو تا پاریغ یو ا دو درنو اي انسانانو ای پیرانو مونږه تاسو د پارا پاریغ یو سنبرغ مونږه لکم تاسو د پارا ایحسقلان سقلان دو دررانانه دا دو درران نه سووک دي دا انسانان اوپیانو سره پرغ لکومو حه قلان س انسانان اوپیریان دی چېون کې الله موکل ل کړي دي پهاح کااممو د شرت سره زرګ تهسهقلان وي سانا پروغو لکم ایو حسا قلان مونگا پاریغیو تاسو دا پارا ای دوو درنو یا پا گناہونو درنو شو تش گناہونو تا مکاروینی دا گناہ پیٹی من پوگا بوچ کردی درانے سانا درنو درنو شو پا گناونو سره که انسانان که پیریان بابی ای ای آلائی ربکو ما تو کذبان و پا کمون یا مطونو درب دوارد دروائے او انسانانو او پیریانو یا ما شر الجن نوال انس ای طول گید پیریانو او ای طول انسانانو انس تطواتم که تاسو طاقت کی گی چه اتختی طرفونو د اسمانونو د زمو کوونه نو تختې که نه لا تن پوزونه تاسو نشهی نه شه تختې دی الا بسلتان مګر په خپل زور سره او غشان ستاسو زور نشته چې تاسو د زمکې اسممان چې ته تختې ځکه کم زورې دی هر انسان بابي اي الا يربكما تكذبان وقمم ياماتون درب دوالا او انسانانو او بيرانو يرسلو عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنتصران كتاسب وتلغالي يرسلو عليكما رالي غلي بشي فتاسبان دي پرست در مخشر که تاسو تیخت تا کول غاڑی نو تیخت نشه کولی او که تیخت کولی نو رالی گلی بشی پا تاسو باندی شوازون خالیسی شغلی د اور و نو حاسون اولوگی طورو ستاسو با امداد نشه کی دی نو پا کمون نیامتونو د عبدوار در اوغای نو دان نیامت بی زیبان خلک اعتراض تراسکي چې الله پاک د عذاب تذکره وکا او اخر کې په کم قیامت به تکذیب کوي نو سږ جواب به تور او دا اعتراض اول اندوانو کړي وي یو لوی پندک 1300 وی اریا سماج مشر دا غنوم دی دیانن سرسوتي نمی دی داغ کتاب دی ستیارت پرکاش دی کتاب نمسی دی ستیارت پرکاش دا میلوی کی مکتبو کی خواه ای کتاب ستیارت پرکاش داغی پا لسم باب کی اغطول پا قرآن تیرا زادتی داغی چکم سوار لسم باب دی نو دا یت دیته چې را نو هغه چې کوم سووي که نه د ویللو نهري اولهما ووي نقللی کوبر کوپ نهبا شه ده که سوو د چا کوپ را نهقللکیې نو به دغه مجرب نه دیغ ووي د د قورآ مصب جاحلل دی لا یا بلهته مخته و غ کې قلل ن شته اغا پا که او و غیر نیامت نپی جنی داو گوره داو عذابونو تذکره او که اوی پا کم نیامت با تکذیب نو دا نیامت دیوی اغا عذاب دی اتی که دای تراز پا مونگو تاسو ننسو کو کی اچی قرآن نزد دکو اندو تا جواب ورکولیو اندو تا جواب نشو رکوری نو سنگچی مسلمان یو اندو را گر کرو شا با کلیمه وایا اغا نوی نو چې دیری مجبور کو کنا وی کلیمه ویم خودم بیارتا لگه ما نو آیا مسلمانو تی اڈوم آیا کنا دا اندو دا سخی وی مسلمان تک دا کلیمه ما نوارتلا خدا دی جوابون مپسیرین و کڑی دی خوا شا عبدالقادر رحمت اللہ علی دا یو عالم تیر شوی دی عقد قران کریم په اردو ترجمه کړی دی او دا اردو په ترجمو کې بهترین ترجمه د شاه عبد القادر رحمت الله له دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله له لیکي دا الهامی ترجمه ده نو غرد اعتراض جواب کې دیر مختصر چت چاتوي چدي کډګل تمخ کي غلو ډاکوان دي او خلک راني سي او پور کي غپي ور کوي نو چت چا خبر کي نو دا عذاب شو که کنيعامد شو خبر مو خیال تران لاله تا ته یو سړی وې چې په دګل ارتزي نو دګل تا دا مغول جي سب جماعت سره خوا کي ډاکوان ناش دي او ورونه بل کړي او چې سوجي پري اور کي غپي ور کوي او خصا زام ور کوي ته خبر کي دلته نو دا عذاب شو که دا نیامت شو نو الله من تخبر رکو دا دا حالات را روان دی تیاری و توقیزان دا دا گا او رو او دا دا گا مصیبت نا بچ که نو نیامت شو کنا نو الله وی و بی ای آلائی ربکو ما تو کر زبان خبر دین واغست کنا یرسلو علیکو ما شوازم من نار و نحاس یورسالو را لگی لکیږي په پتا اے انسانانو اے پیرانو خالص شغلې ده اور او لګي ثورا فلا تنتسران امداد بستا سنشي کې دي نوزان بچ کې د اغینا اغیده پاره اوس نه په دنیا کې زکه قران په بي اي الا يربكم اتك الزبان او پکمون يا متونو درب دواړه درو وای او انسانانو او پیرانو پایزان شققت السما او کله چې به اوچوي اسمان فكانت وردہ نداب شيبا ساند سرگل کد دهان پشان چمړي سري پایزان شققت السما کله چې به اوچوي اسمان فكانت وردہ شيبدا گلاب پشان د سرگلاب کد دهان دهان یاب چې تیر ور باندې واچولې شي پشان د تیلو یا دهان پشان د سری سرمنی دا حالات دی د قیامت او دادی را روان فبای الای ربکما تک زبان و فکم یماتون درب دواله درو او انسانانو او پیرانو فیاوما اذین پدغ اورس لا يسالو تفوز بنشي کولی ان زم به د ګنا په بارکه ان سن انسان او پیران یعنی څوک به بلچا د باره بارکه چانه تفوس نه کوي یا په دا غرس به د ګنا بارکه تفوس نه کیږي چې تا کوم کوم ګنا کړي را بلکه دا تفوس به کیږي چې تا د ګنا اول کړي دا تفوس به نه تا تاکه کوم کوم ګنا کړي یا په وخت د عذاب کې به تفوس نکېږي ځکه تفوس به مخ کی شي ځکه په قیامت کې دی جدا جدا میدان په اي ما ربکما تکذبان نو یو میدان هغه وخت به لګي چې کله حساب کتاب کیږي نو هغه وقت به تپوس کیږي چې کله د عذاب په سلوش وکنه نو بیا ال عذاب او تور خول کیږي بیا هغه وخت تفوس نشته د پوونه د دی نه مخکې تیر شويدي او دا مرحله د ډېره ګران یو راپول مجرمونونهسیما هم پژ به شي ممانه یو راپول مجرمونونه پیژند به مجرمان مجرمانسی ما هم په اللامو سرا سره ځکه مخکې د تفصیل خورران کې تیر شوي ده د چا مخونه به تک تي د چا مخونه به تکسپ پا تبا چې دا دوزخ والدی او کدادی جنتیان پا بی ای آلائی ربکو ما تو کذبان یو رفو المجرمون بی سیماهم پی جندی شي مجرمان په علامو دا غی سرام پا یو خضو اوبنی ولی شی بن نواسی دا سرکنڈینا دا کم دیجا دا ویخترا ٹوکی گی کنا د پختتو کېټ کلیم و سرکونډیم و ته د دیز نه بهونی او دخپون د او دخپون بهونی شي او لړه بهشيجهنم تا یووربول المجرمون وونهبيسي معهم په یو غذو ب نوواسي والقدداام الله خبر راكو ځکه چې غديه محروبان د په الا ر کو و پکمو نیامتونو در ابدوارا در اوغای او انسانانو او پیریانو حاضی ہی جہنم اللتی دا جہنم آغا چې چه تقذیب د دے مجرمانو مجرمانو دے را نسبت دا دروغو کود یا توفونا چکر بلگی دی دا جہنم پا میانسکی او دا غیشیدل اوبو پا در او دا غیشیدل اوبو پا در يتوبونا غرزي را غرزي بدي بينا ها پاميان داغي كي بينا ها پاميان دا جهنم كي دا ها زمير جهنم تراجه دي و بينا حميم ان او پاميان زا دا غيشي دلو ولي کلشو ووبو كي داغي پاميانس كي بدي غرزي را غرزي صح عذاب كي بدي یه توفونا بیناها و بین حمی من آن حمی من آن گرمی اوبا گرزی را گرزی بدی او دی با فسخت تکلیب کی او دی بای دیر زیاد پریشان فبی ای ای آل آئی ربکو ما تو کذبان و پکمون یا متون درب دوارد دروائے او انسانانو او پیریانو دورو کو برابر شوئے است بار دي کم اسان صورت کی نا ديدا خلاصه یادوي صورت رحمان دري سه دي اول يسه کې دلائل دوی مکی د منونکو د پاره يره او دري مکی د منونکو د پاره زيري څنګه صورت رحمان دري رکو دي اول رکو کې س دلائل ا توحيد باندي چا دا مسله اون منلا دا هغه د فارجه حلنم او چې چا دا مسله اومنلا د دې د فاردا قیامتونه او د دې د فاربې جنتان جنتونه او دا مزي او زیری نو دو د ورکو ذکر شوې د لایل ذکر شو او ايدات ذکر شو يره اوس د قیامتونه بيان ولمن خاف مقام ربي جنتان ولی من دا پار دا آغا چا چی یره کڑی دا پیشه دا خپل ربنا چی زبا خپل رب تا پیش کی گما ولی من خواف مقام ربیهی ولمن او دا پار دا آغا چا خواف چی یریگی مقام ربیهی دا پیشه د خپل ربنا جنتان کسمه کسمه باغونه تسنیه ذکر کا تسنیم د کثرت د پار راضی او دل ته کې د دی اخیری د قافی برابرول د پارا اوم تسنیه ذکر کړئ را ولمن خاف مقام ربی جنتاں ولمن خاف مقام ربی د پارا د آرا چاچې ریګي د پېښې د خپل ربنا قسمه قسمه جنتونه وي جنت نعیم دي جنت عدن دي نور قسمه قسمه جنتونه او د تبراواري تقوا دار مسلمانان په اي الای ربکما تک الزبان او فقم يماتونو د دواله د روغای او انسانانو او پیریانو زوات افنان خاوندان بيد سانګ اوګدو اوګدو زهکه اغه باغونه چې اوګدي او د که کنه اغه خلک خو ښه وي پای کې سوري می پای کې خواندمی پای کې مزم می <coughs> زوات افنان خاوندان بيد سانګ اوګدو اوګدو دا به با مختلفه باغونه یا ساه باغونه به امر دوی او سبی انګوران پبی ای اعلی ربکما تکذب ان و فکم یومتن درب دواره درو غایه او انسانانو او پیر یانو فيه ما انان تجریان پدی کبا قسمه قسمه چینی روانیا جنت کې باغونه مدي نو بل تر رب ته پکې چینی دی خار فيه ما انان تجریان زنجبیل چینا دا سلسبیل چینا دا پی ہیما اینان تجریان پی ہیما پدی جنتونو که پدی باغونو که اینان تجریان کسما کسما چینی دی تجریان دی بای را چینی براوانی یو او دارنگی دا دین بدا جنتیان اوبس کی اغا خپلتن دا با وربان ملکی یو مذیبتی نا اخلی او الٰت دی دیر په خوشالو کې په جنت کې زګنا الٰغمون شخه او نه بدې التی پریشان په اي الائے ربک ما تکذبان او پکې قیامتونو در په درب درو غايه فيه ما من کل فاكهتين زوجان دی لبې په دی باغونو کې په دی جنتونو کې من کل فاكهه د هر قسم میوه نه زوجان ډیر قسمونه که یو خادي انګورو او بلخوا امرود او بلخوا کیلی بلخوا مالټي نو التبخ ديري امسيوان په بي اي الای ربک ما تکذبان او په کوم نعمتونو در دواله دروغ وای کم کم نعمت به تکذیب کوي دنیا کې نعمتونه اخرت کې نعمتونه ته بيان د الله خبره نه مني الی کال بتش میوي باغونه وای ګرځي دل بیا نه مړه م ک ای نه ارام بم بکې کولی م ک نه ارام به کوي الله پرووش په بسترو په بستریبه دغ جان څنګئ الله د جنت د بسترو کوي سبحانانه الله یا الله دا یا متونونه زمون صب وګځئ مت ک اینا ارام به والله فروشن فبسترو فتولايانو بطوائنوها استر داغي من استبرقام دا غطو ريخمو نبئي استر بي دا غطو ريخمو جنتين دان وجنال جنتين دانو وجنه او را توليبا را ال جنتین دا داغ دا باونو ندان دا نزدینه دا سنین تبور بس لرزی بس نزدین ساخوا کبی میوی بسیرا شکی و جنال جنتین دان متکئین تکیاب والیه علا پروشن پا داسی طلایانو بطواع نوها چه استر داغی من استبرق دا باد غطو ریخ منیه دا غطو ریخمونا و جنا را ٹولی با جنا مانا را ٹولا ولو جنا اگر شائر ہوئی کنا اِن نَفی بُستانِنَا نَارَنْ جَنَا وی زمونگ بابا که نارنجان دی سنگا اِن نَفی بُستانِنَا نَارَنْ جنا من جنا نارنجنا نارنجنا ہوئی ان نفی بستانینا نارن جنا ویزا منگ با باقی نارن جان دی من جنا جنل جنتین من جنا نارن جنا چاچه نارن رو نو نا نارن نجنا نارن جنا چاچه نارن اشو کهو نو اور بدل اشو کهی من جنا نارنجنا نارنجنا من جنا نارنجنا نارنجنا نارن اور جنا دل ووشو کوي په پینې شتاو ده جنا مان کي جنل جنت جنہ نو ان في بوستانه نا نارنجنا من جنا نارنجنا نارنجنا کوای من جنا نارنجنا نارنجنا وجنل جنتين دان او را شوکایبا د دی باونو نا دان دې دې مي او دا بدته ډیر آسان ا لا ر کو ما الزبان زیبان او په کمون یا متونو د ر دوه د رووا او انسانانو او پیانو دا دون مض د دوه باغونه دا دون میدي دا دوهچې دالی تولایانې دا ندي ندي باغونه هلته م یواظمه س چې د موتونو ضتهلا شي که نه نو هلته دی چې یو مګې خو نوز دی هغه مارګرو تذکره کیخا فيهنا په دی جنتونو کې باب قاصرات الطرف بندون کې د نظر بیا دې تبداسي حری بندون کې د نظر ساتون کې د نظر دنیا کې پابندې دا بلغه بنګوري دنیا کې واف پر له نه کنه پر دې لور خور ته بنګوري نوอัลตะ بندون کی د نظر دی تبصرہ دا خپل خواندان ګوري یا دی بندون کی د نظر دی دی خپل خوانته ګوري یا خواندان به دی ته ګوري او دی بدون کلی شي خواندان به نه دی مخ نه اړئی صرف اغه ته ګوري فيه النقاصرات تر لم يتمسحن دی لا بل لاس نیو وړلی دی سره بچا لازم نی ملو غړي نه انسان مخکد دینه او نه پیریان دنیا کې غده سريخ پل ابي بي او چې کور ته را ودی نیړم بي ورتد مور کور کې بلې ورګو ته پويختو کې والے یو وربل و تخرو پرې پوښتنو کې دونه به حياي واخا اسو الحمدلله داسې ختم شو او په هي کې به سندر او او دا بلا میتیلوی بی ویخطو کیا چولو وربل دینا دا باو تلی ورخوری او بیا به دا وربل ور بے بنکلی ور چور بنکل که دا الک کورن پیسی واخلو دا الک دا کورن بے پیندس وزر روپے پی نو سبا تا بے بی الک بیا خواخی د پکو پریستا نو آغا پیسی بی بیا گتا بیا ورکولی ادا دا شپی بزو یاولز یا دولز بجی وربل پسی بزو دا زمون دي پورتانو کې دی لا کوکي دا به حيایې ډېر زیات واه اوسم باز خلک هغه شي پرې نه ښه دا پکې اوسم څه خوځلګ طرز بدل کو نو دا دي چې سونو خو سره شيخني په کار ده دې کې مشران او تمرګرسيانه ده په کار بازه بادخان خاندان مشري يرب بس خير دي خديدنو فيهن قاصرات الترفي لم ونه انس قبلله هم ولاجان نه دسییدلی دي ته لاس نه انسان مخکده نه ولاجان او نه د پیریانو هن نهقا سرراتوطرې د زننا نه اصل افت په دامننی ده ده چې سره غیر محم لاسم میلوونه کخ نوقالته ب اغوریو لم یتمسحنا انس قبلهم ولا جان نبر سیدلی اگیتا نسوک پیریان مخک ذات کخپل خلق نادخپل خوندان نام نبر سیدلی ورقا ن انسانان اون پیریان ابي اي علای ربک ما تک زبان ربا دبا سنگی اللہ اس اگر جلکو نا ذکر کئی کہ انہون الیاقوتو والمرجان دا ای دا خائص بیان دے کہ انہون الیاقوتو والمرجان گویا چدا سری ملغلری او سپینی ملغلری دی رنگ سری او پسپاوالی کی سپینی اتشی سپینی چیی نسو سپینی ملی غنتخ کاری او چی تشی سری نسو گازار غنتخ کاری نبتکی سری او نبتکی سپینی سری سپینی وی کہ انہنل یاکوتو المرجان دا تذکرے چا کرے دا دیکھو اللہ تذکرہ کرے دا دلکل حد او سچ دکھا کہ انہنل یاکوتو المرجان گویا چې دا بی بیانی دا هوری دا سری ملغلی ری دی او سپین ملغلی ری دی سری ملغلی ری پرنگ کی او سپین پسپاوالی کی او دادی منتا خبر را کردی آغا اللہ دادی منتا کردی پر قل عظیم کتاب کے بیان پا بی ای آلائی ربکو ما تو کر ریبان و پکمون یامتونو در عبدوار در او انسانانو او پیریانو هل جزاو الاحسان اللہ الاحسان نر بدل رت توحید مگر جنتا دانی امتون آغا چاہت دی چھ چاپ دنیا کی رت توحید مسلا مان لیوام هل جزاو الاحسان اللہ الاحسان نه د توحید مگر کوی دا مسله او من انسانه په دنیا کې نکتات ته بهته میلاويږې جنتته او د جنت مونه دا خوشحاله التا نپریشانشتا نموسیبتونشتا او التا با نبودگانی او نبودگان التا با طول دا خیر سرائی زوانان و بی ای آلائی ربکو ما تو کذبان و پا کمونی آمتونو درب دوارد درو او انسانانو او پیریانو و من دونه ما الاود دینبی جنتان نور باغونا چه جنت فردوس دی او جنت میوان نُورُ الْمَوَافِ دَأَغَا مَرْكِبَ باغُونَ إِلَى وَ نُورُ باغُونَ بِمِي وَ مِنْ دُونِهِمْ جَنَّتَانِ زَكَى اللَّهُ سَرَا خُنِشْتَ دِئِسِس كَمِي أَوْ آغَا زَاد بِدِينِ زِيَاد قَدَرْدَانَ وَ بِأَيِّ آيَ رَبُّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ وَ فَقَمُونَ يَعْمَتُونَ دَرَب جَأَلَ دَرُوَآءَ أَوْ إِنْسَانَانُ چه باگ گوری او تکشی نی نقشالی گی دیتا زمیداران مدهام مطان تکش نبیدابا گونا مجرام متان پهې ا لا رب کو ماتو قذبان او په کمون یا متونو د دوه د رووا او انسانانو او پیریانوفیه معفاې حتون و ناخلو ورومان په کې به او اناار میوی خو بډیرې دا انګوره او دا کجوری او دا انارو دا الله ذکر کر دا دین الہ و با علتا موجود امرو دان پا بی ای آلائی ربکو ماتو کذبان و پا کمونی آمتونو دا رب او انسانانو او پیریانو پی حنہ پا دیجن تنو کی بیو خیراتن حسان خیراتن حسانن خیرات او خس... حسان خیسته اخلاکو والا او خیسته مخون والا که تش اخلاکی خیسته او, او مخی خیسته نی نو بیاو د دا صدیل خپ خپی او کنا صرف اغشکل خیسته یا اخلاکی نی نو بیا خو دیر باز خبار دا نو ال تب تا تا داسی بی بیا چ خیرات حسان خوش اخلاق بهمي او خوبصورت بهمي خوب سیرت اور خوب صورت څنګه خوب سیرت اور خوب صورت د دنیا کې آیاتو وعده کلو نو دې پوښتنو کې دا انکار او چې جنې برا و دشوا نو اول بے زخاون نه تفوس کو چتا تاسو د کم کم چانه چا دا چا بز پلد کو مو د چاچا نه پلد نه کومه خاوندم په لومبي نظر ليده نو هغه سمه تچین خاطره وا نو خاوند ته وې چې خاوند د دارا ته چاچا نه پلد کوم تاسو په خان دان کی هغه ته وې خزي یو زمانه پرده کبل د چاڅم بکوا اړي را بدران غوا يا په علاقه کې دستور زاوه چې کم کس با نیکا تاللا به با پیس اغسطو نو چې پیس با اغسطو نو داغه ناوی د خوشن پا مناسا سره سر با پیس اغسطو چه ناوی با دیرخیستو جی نه دا کوی دن نداغه پیس با سوا اغسطو نو نیکیو تاللا اغزوان و تاوی جی قاری سو پیس شوی او تاوی دل هنکو دیکنا پالاگا ناوی بلی دل غالی نوم اغو تسل لپی وارکی اغه ته سمره کداه تیپا کې بکایواله خه ستفه کې ما تاتیا افیاکي کې زه دا د ډېر په څونره نو الله پاک فرمایي په دې جنت کې به دته به بیانیا خیرات حصان خوبسيرته او اصل خوبصورتي هغه د انسان د د سيره اخلاق کردار برابرې خه په دې وجه الله پاک د دې سیرت اول ذکر کو چې د دې اخلاق بخي عادت بخي خو یو زمونږ په دې دور کې د اخلاق معیار دی زمونږ په دې دور کې ډېر خغه خه لگ دي چې کم اجنه کم زنانا جان چاته که ځانګړي کنا یو ډېر اخلاق والا او پلان کې هغه اندو ودا هغه په کور کې خپل خپلوان تم خیر نه وي زمون په معاشره که خلق سوی دا پلان که جینه پلان که خدا دا خود دیر زیاده خو اخلاق و هر چاسره جی جان دي دا غلط خبره دا خد دا خکردار دا خد نه دي دا په آپس کمه دا په میاش کې خامخوا اگر پل و مرگرو تا کی پاکیم دا دیر خد جینه را خد داکتر او دا خد نرس دا ولی په دفتر کې د ټول مرګري خرځاو خوشاله دي بګیا افلانکي هغه په پوزه مو چې نه پری دي او بګر پهلوانم نشه یو هغه په داخلا کرا مزما او سٹم معیار جدا دي د قران او سنت به شریعت معیار جدا دي اغه جینه را واده شو نو خاونسره په دوی مدريمر ځبانيږلې او سو سو سو سو هغه خاوندي لروو خواښې ته وي چې خواښې دا س به موسیبت دیو لیم هغې پورې خوګس به ده اوغې تی شو هم دا بهستا قسمتتی زمون د چم ګاون ټول خلکې خوشحاله ديته چم ګاون ټول لاري نه زې نه خوشحاله دي خ دا بستا قسمتی نو پهله رب کو ماتوکر زیبانفی هن نه اخیراتتون حسان في هن پدی جنتنوکی دی دپارا خیراتن خو اخلاکو آلدی خوبصیرت دی حسان او خیستم خنو آلدی فبئی آلائی ربکو ماتو کرزبان فی هنہ خیراتن حسان خو اخلاق والا کل مخون والا او دا باید دید پارا جانان پا بے ایئی آلائی ربکو ما تو کذبان خورم مقصوراتن فی الخیام خوری باید دید پارا بند ساتل شوے پخیمو کے خورم مقصوراتن فی الخیام خیام پردکی بھئی خوا یا پا ملغلرو کی بپٹی یا دا خیام یومانا ملغلرو کی بپوٹی یام امی سلمر زیلان هاوئی چی ماد نبی سلام نا تپوسو کا چی دا حور عین دا قرآن او احادیثو کې چې تذکره رازی چی غط استرگو آلہ حوری بیا نو دا بسنگ یا وی نبی ریسلام را تویی دا بغط استرگو آلہی تک تور و اختبئی او د دې صفایبا د ملغله رغنت بدن به چمکداري او دی با د خپل ناینه وتا یو تران په جنت کې وای شه نحنو الخالداتی فلا نموت ابدان دا باغونو کې به سره کونج کونجه و وسره شولي او ورځبوي نحنو الخالداتی فلا نموت ابدان نحن الناعمات فلا نبعسو ابدا من بدلته دلتا دلته دلتا مرگ نشتا من با دلتا پنيامتونو کیو دلتا غم نشتا نحن المقیمات من با دلتا وسیگو فلا نزانا او من برا دیزی نسفر نکو نحن الرازیات من برا زیو خفا کی گنا توبا لمن کنا له وکان لنا او د یو ادنا مومن د پااربه یو ادنا جنتتی د پاهبه بهحت تر بی بیایانې دا رګې بالاانې به او دا رنګې هغه پلګونه بیر د سرزرو په تارونو باندې جوړ شوي پاګونه د سررو نهبه دلی شوي یا دا رنګې ود کا د جنب دا بیبي بی چې دا دی به او یا جوړې اچول یا او دا با دا ريخم و لباسي او دا رنگي دا دي اغزلب تا و تا تفغاويا و جو جوروك اخکاري نو دا او بس کیو يکران پا دي مرسي پا دي رگون و رواني دا با تا تخکاري و دا دي پا دي روكي جه کمتا دا محبت بي هغه با تا تخکاري الله اکبر کبیره و اکا چتا سوگي پا دي ملاده لاس کی دي تا تا با مخی تا دا دا جنت نیامتونه دا هوری دا حق او سچ دیخوا دا رنگی علکه با نتا کاوطی نبستریکیگی او بازی کتابونه ذکر کئی که دا دک که خورو دا خلی دا لارو یو که ترا در دنیا سا مندرونو ټولو واشوریشی طورو تا دا با طور لشاتو نخواگشی او دا رنگي کداغي د لوپټي را پیسکا وداسې د نوړت ماخامور شي کړه نوړ برانا پټکی او که چرته داغي د ګوټي د انوکو دنیا ته داسې ښکارجو دنیا کې به صرف داغنو کرښه هور مقصورات تل خیام نو دا دیبی و باغت داخلی گی او دیبوی نحنو خیراتن حسان جئینا لی کرام نحنو خیراتن حسان منگیو خیراتن حسان اغہور خوبصیرتا او جئینا منگراغلیو لی ازواجن کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بیانی تا پوز که جدا اللہ رسولہ او د جنت دا دی بی بیانو د گی دا دی دنیا دا بی بیانو تو نبی ری سلامو چې د دنیا د بیبي بی چې دا دا با دا جنت دا دی هورو سردارانی دا با دین پخائص کم سیوایی او دا رنگی دا غی نے بدا سوچندی وچتی دا ولی دا وجه وجہ دا دا چی آغا هورو یخه مونږ نه لري کړی کنه روجیه نیولی پېشماني ته یار کړی سېبریه ته یار کړی یو ډېر شم سیپاره ور زده ته دنیا دی زلاله او خدا خواخي یو دغه مسیبارمتي پټکی وړي دي خدا خوفه او اسپير او اسپير چاتي دي زخاون بوتانو ته زارم سکلي والم سکلي ونا کنزل بدرد زين جاركول جاروكول خدمتونا والرالو يا ولا والبداكول دا غفور نه کړي کلا ته دنیا دا بيبيانه خو په شرط ددي چې بي حياني یا قلطو غلطو رابطو آلنیو زیناکارنی دا خاون تابداری دا اللہ تابداری دا رسول تابداری دا با دا جنت دا هورو سرداریو هورو مقصورات پی الخیام و با ای آلائی ربکو ما تو کذبان و فکمون یامتونو دا رب دوالا دا روحو ہے او انسانان او فریانو لم يتمس حن انسن قبلهم ولا جان لم يثمزحنا نبي رسول دي ديتا انسان مخ دي دينا ولا جان ان پريان ابي اي ال ربك ما تك الزبان وفكم يا متون درب دواره درو غائب متكئين على رفرف ارام رف بقيام على رفرف رف خضر وعبقرين الله رپین ر رپ رپین خوزرن په ساادرو نونو و ابکاریې نسان او قالینښسته م ک نه الله رپپین خودرین وابکاریې نهسان دی به ارام کوي پهغ سادررو نونو بست رووشنو او قالینونه حسان خستهښسته کاینونه او دی به الته والی او خبری با کئی دا دنیا وقت بایادهی چلی که دنیا که مون یو الله را مدد کهو خلکو غیر اللہ چه غیوالی او مون گوی یو اللہ را مدد که زکا اللہ دی دیر محروبان پا بی ای ای آلائی ربکو ما تو کذبان و پا کمون یامتون دارب دوار دارو وائی دا دونن یامتون که تیار کری دی نو برکتون والا ام اغازات دی بل سوکات برکتون والا نشتا نشتا تبارک اسم ربکا برکتن والده نم دربستان اول کی وی الرحمان علم القرآن دلتوی تبارک اسم ربکا برکتن والده مبارک ده نم دربستان زل جلال چخاون دا بزرگی او دا عزتا صورت رحمان دری رکو ہو اول رکو کی دلائل ذکر کا پا توحید ہو پدریم رکوکی دا ذکر کا چې سوګدا مثلا نمني اغي تا عذابو ندي پدریم رکوکی دا ذکر کا چې دا مثلا سوکمني اغي دا جنتو ندي سوره الواقعہ مکی سورت دی په ترتیب کې 54 په نزول کې شپږ سال وختم په دې صورت کې اس باد د قیامت ته مخ کې سره رب ست مخ کې د الله رحمانیت ذکر شو نو دلته رب کيفه شرک په برکت باندې مخ کې صورت کې تخوي په اخروی او بشارت اخروی ذکر شو دا جنت بچا د پاري دا جهنم بچا د پاري دل ته ذکر کوي د مخ کی صورت ابتداشه و پنیامت دا قرآن سرا دا صورت چې ختمی علتا با عظمت د قرآن ذکر کئی صورت دو حیثه دی صورت دو حیثه دی پاول حیثه حالات د قیامت او تقسیم د احل حشر زیر سابقینو تا لزیری او اصحاب الیمین تا عطب اشارتنا او اصحاب الشمال تا شپگ عقوبتنا اذا وقعت الواقعہ کلچ واقعہ شی واقعہ کی دنکی آفتا واقعہ دا کیامتنا نموننا یونم دے لیسا لی وقعتها کاذبا چی نشتا پا واقعہ کی دو دائی کی اس انکار دا قیامت دا سه ورځ دا خافظۃ الرافعه خافظۃ الرافعه کتکه اونکه د بازلرا پور تک اونکه د بازلرا باز به کته جهلمتو غرزئی باز به برجنتون تقی اذا رجت الارض رجا اوس ذکر کئ حالت د قیامت اذا رجت الارض رجا کله چې با اوجړه کولې شي زمکه پجړه کول سره یو لوی زلزلہ برا شي زمکه با اوجړه کیږي وبصت الجبال بصا او زری زری بشغرونا پر زری زری کې دو سره صحالات دي کله وکانت حباء منبصات شيبدات در الوزل شوین وكنتم ازواجن سلاسا او تاسو بشهدری کسمونا تاسو با پدریو کې کی تقسیم شه سب اصحاب الیمین سب اصحاب الشمال او ساس سابقون وكنتم ازواجن سلاسا فاصحاب المیمنا نو فاصحاب المیمنا اغا خیلی سوال خلقا چچا تام الله په خيلاس سره ورکړې شو داغ عوام ته نه مرادي عوام الناس ما اصحاب الميمنه سلوي شاندي الوي د غخيلاست وال سلوي شاندي واصحاب المشامه جن لا سوال خلق شف لا سوال خلق غس لا سوال خلق سمربت حال دی د غس لا سوال خلقو او درین کس ما خواستی وَالسَّابِقُونَ اَسَّابِقُونَ اَغَمَخِكِ دُونَ کی ایمان تَلُمْبَنِي اَغَمَخِكِ دُونَ کی ایمان تَا اَسَّابِقُونَ دِیبَ مَخِكِ دُونَ کی جَنَّتَا سو کوئی دا پی غمبران تینا مراد دی، صحابت تینا مراد دی، یا آل صحابہ شغیبیت المقدس تا موسکلے، خانکابیت تا موسکلے، گن اقوال دی فکیت، خدا سابقون سابقون چی دی، نو اولائک المقربون، دا کا سان دینیز دے کان جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې بیا سنتو سه دلی دی من الاولین دمکنو امهتون نا وقلیل من آخرین او لک دی درسنو نا علا سرین پ تختنو بی پ کټلو بی مو دولت شب د سرو پ طربه ودلی شو یا موتکی این علیه تا کیا بیوالی پای کی متقابل نیوب التبا مخ مخ ناشتی یتوبو علیہم یتوبو طقرا طق ثواب تم صلیف ثواب بدیو جو ویه شهر بک بار بار راضی یتوبو علی مزیر عذبه دید خدمت د پارا ول دانون الکان الکان د الکان چې اوپر سلوه خمسوس کا خدمت تل نو بیا بوداگان کی نه نو پا بوداو خدمت نی پا کر رو اللاوی مخلدون بی با همیشا لکانی علتا بوداوالی نشتا خوا بل علتا پا کی گیریم نشتا جنت کی با گیری نی خوا جردن مردن یتوبونا علیهم زیرہ زیبا علیهم ددی دا خدمت دپاره پارا ولدانون علکان مخلدون همیشا بی علکان د ن بهور باندې نه راځي نه به حالت بد لږې دی بهې زی را ځي ب اکابن په جلاسوو و عباریک او کاې م مع نو ډک د شرابو د خالو شرابو دک جامونونه به ور لایسو دعون آنها نبسر در دیرازی دا غیده دی شراب آنها و لایون زپون و لایون زپون طبیت خرابیگی و فاکهتن میوه بیدی دا آغینا یا تخیرون چی دی اخوخهی و لحم تفیرن او غوخه دا مارغانو دا غی کبات باوتا کی گی دا مارغانو دا غوخه و لحمه او وخه دا مارغانو دا آغا کسم نا یشتا حون کی دیه یا نو دا وخه بایو دا مارغانو تیکی دا د دا وخه کا باپا او سو چی مونگا خوالو نو یوازی بایو نجینا نا وحورن عینا او خوری بایی خوری بایی عینا خیستسترگو والا او د امسانالې لړلو مکنون پهشان د ملغالورو پټو سااتلی شو جذاهام د معکانو یا عملون دا د تبد لوررکول کېږي پهسبب د اغ عملو چې دی کولا لا اسم اوونهپېغاه لغون ولا چاسیما نه به اوری په جنت کی بې پدي خبرې او نه دګنا خبرې دنیا کې حکات ته اوږه او درو او محتانو وسوس وس اق التبهداه کسی نيخا التبسي الا قيلا سلاما سلاما هر طرف نه به سلام يارا دا سلام چې دی دا د جناطيانو به يوم التمي دنیا کې د سلام اهتمام کا وخت او دا سلام, سلام په نور الفاز مې استعمال لرو چې په خير را ليو خچاره یو خص پسلوري شي زميدارګه پسخ څنګه گرمي کې ګوټ کاو اته ته یو خچاره غوږي خمصلوري شي الکه مونږ پسيو ته چې خچاره او چې چاره الا قيلن سلاما سلاما جنت کې به سلامي بل الله ترته جنتیان ہوتا د طرف ترته جنتیان ہوتا د جنتیان خپل میز کې سلام سلام الا قيلن سلاما سلاما و اصحاب الیمین او اغا خلاس والا خلق ما اصحاب الیمین سلوه حال ده با خلاس والا حلقو فی صدر مغدود پا غبیرو بی ازغوکی بای دنیا کی طبیره لا شکے نو ازغی دی فگوتو کزی ال تب دجنت بیری اوف فی صدر مغدود دیم مشغولی پا غبیرو بی ازغوکی نبی صلی اللہ وسلم دنیا کی بیری را شکولی نو او صحابو تیوی زپاکی پیجا نما شدہ کمی بیری پاکی خواگی و یا غسنگا الله اللہ رسولہ روی مونگا بیزی سرولی کانا گری بیزی مو سرولی دي پی صدر مخدود نو دام بازی خلق دا انجائے کئی شدہ سی غرط علل شیدہ بیری را شکی نو آل تا په پا جانت کم دی بیری را شکی خوال تا پاکی ازغی نی په صدر مخبود او تلهن کیلیبی او منزود ولاندې باندې جوختې ادونه ولې کیلیبني غټي کیلیبی بعضه روایت کراځي دا یو انګور نلې دا به د منګیوم رینو یو انګور وڅونې نو کی لا وڅونې یو نو ته وداه کومې یو انګور خو بس مورو به ما نه ملته په خلل تو پندوس کیږي او دا یربم ني کله کې سه سيواګه نوسترګيغه د غټې راو دي او چې دا باثرم به اکثره په بل کوټه ورته نشي بیا یا په ټوګي منډې وای الته ودا سیس نه جو سونه غراق کې یو ډرکی سره با ارس هضم شيخه یو درکی سره با او د انسانانو داخوله چي دا به د مشک او انبرو نه سيوا خوشبوې کوي او دا هغه ډرکی لمډې راخېست خوشبوې کہا را چاپا مخ کی بد بن گا او دنیا کې خو ادب داری تا چا مخاما فخلے کې بد رکھی نکے بازی د دی آدابو نا خبر نی خوا ملما نی پیجنی مشر نی پیجنی پا پین دا بنا زیو روم بنا ری کی یہ ظالم زیادہ سکے سریا دا د دوڑے آداب دی خوا دا دوڑے تا چم یا اس عام مجلس کی چناستی نو لگ پاسا یا داخله پټه کا یا حدیثو مبارکاو کې راځي چاته چې دا اسويلي ورشي غواړي یو خلوواز کی وي شیطان ورپوري خنده کی چا وګوري لوي خولي تا وګورا رضا خلو پټو ودا سي تاسو پټو او بیا چې دا غاغونو نه پاتې او دا غاغونو سپایم نه کوي نو خلکو دې خبر د باتھ روم چا کولو وګداسي د ګډیر مسلمانان شتا دی په غونډه میاش کې نه برش کې نه می سواد کيو چې دغه مشتا ای کتابونه ذکر کوي دا چې او خپل وګوراله غونټه او د دې مسواک غوتنه او تاوک خو نه په پاکه کده سره په او کې درېږي کده سره سلام کې نو سړی ددارو لوباسي نو موږ ته دین اسلام آداب خیخه نو قتل هم منزود او هغه کلی بیا یا لاندې باندې جوفت او ی عجیبه خبره ده نهڅوک بچی تهویللي شي نخ خاون تهویللی شي نخاون خل تهویللی شي ندوست دوست دو تهویللی شي چې داداخلو لګ پاکوه که نه تاسو خال دی نو خ دا ده چې پس خپل خته دی د سپه احتام کوه که نه دا بل تهویل ل نښ کاري چې مړه دا داخللو لګ پاکوه له منزود د اوس پورې به درته چا د خوې د پاکو نووي نو بيبي نه وړله دوست د ظام دلتهجممات تالی جممات کې د تویل کېږي درس کې د تویل کېږي ابل بل مثات مستقل سنت دی وتل مندوو او کلی لاندې باندې جوښې ې مدوو د سول اوګدار وما مسکوبه او اغبه روانې کوې شوي په مخ د وفاکی حتین کسیرہ او میوے دیرے لا مقتوع آغا میوے بختمی گینا و لا ممنوع نبت منکی گی و پورو شیم مرفوع او بیسترے بیسترے خود دنیا کی خلق کتا گوڑی یہ پکٹ کے گوڑی دا با علتا اوچت درجوالی یا با دا اوچت گوڑو لکھی گی یا دا سی پالنگو نبای کانا بازی کتابونو کرازی پایے کبایو کمپوٹرائی سسٹم لگی دیدی دی کت او روحتی بسترہ پکيرا پدېنی زور کو او یادې الکې رالو شعر دالې کې اوچته شي یی چټه دی ورې دې دغې تل تکه بارہ پکې په بار کې پروت ما دا به اوچت شي اګه دې شي نو کتبه یو وفرش مربوعہ او په بستر او اوچته در جوالا انه انشاناهم انشام مونږ به پیدا کو دی زنانو لرا را په په ب په نوې پ دا سرهته زان په کې ذکر کې ځکه دنیا کې د زناناب که د شپېتونونه وی دا ات ته بي په خیررالی نه بس غته دشمنې بهخواوي ما ته د اب نه نه نه ته نه یا ته خو د سو نهسو کالوجیې نه اننا هم نه انشاام مون با پیدا کو چا تا زوجات د دا دنیا دا زنانا با عال تا پیدا کو پا نوی پیدا ایسا را نو پا جا اللہ نا بکارا اللہ کو نبی علیہ السلام با که کل صحابه کرام و سردہ سے گپ شپ لگو خوا خوا اقا گپ یو پیرہ یو صحابی را و د الله رسولہ مون ته یو اوخ پا کار دے پیغمبر وی علی د دلو ده اوخی و بچی راوالی وی ده اللہ ده اوخ و بچی ده سکو ما سب ما خو اوخ پا کرده پیغمبر وی ده اوخ ده اوخ بچی نیولی ده ده اوخ بچی نیولی ده ده نبی سلام گب شفو یو پیره صحابه کرام و سرا ناستو کجوری یو ذیخوالی از سخی سمج لسپو چی نبی سلام ناستی صحابه کرام ناستی نو دی نور صحابو چه به کجور خوالی نو دا الڈو کی د پیغمبر مخی تکو نو نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسول تو لی کجوری تاسو خوالی لی پیغمبر وی نخلقو تاسو مواله خو معلومی گی دا چی تا سر دا الڈو کو نو یا زنانر آره نبی علیہ السلام خوته نبی علیہ السلامو تا ویو بوده گانه خو بجانت تنزی بسه بوډی ته خبر ډیر او دا جاړ او جاړی او ناستسته ده چې مونه ګوره دنیا کې موزونه رجې حیاله زندګتی را غمبر و چې بوډی بژت چې ډیرر زیاتجلل پ غمبر تهوي جنت ته خو بدته ځې خو د بوډی په شکل کې باې ته خو بیا پیغلی یا جینې ان اننا مومب پیدا کو دې زنانه لرا دې زوجات دنیا لرا انشاء ان پنې پیدا ای سلام بچ الله الن ابکارا ابغرزو مونګ دیل ابکار باکرا جنې غربا غربن مانسدا محبت کر کون کی ځکه اصیل دا خپل خاون تا اظهار د منی کوي غربا چې خپل خاون اغسر اشقی او داغمن پسن محبوبی آیت عربنوی اطرابا او امزولی بیو لی اصحاب الیمین لی اصحاب الیمینم دا باید پارد چا دخی طرف دخیلا سوال خلکو چا چا تا ملا ما پخیلا سر ورکلی دا او عربن دا بخاون تناس کی ده مینه خبری اتره با کئیاب غربا اترابا غربا محبت کارک اونکی بای اترابا امزولی بای ده پار د اصحاب الیمین سلطن من الاولین او دلی در لنبانونا او, او سر دلی در رستانونا چه رو جهانم تا ارزولی شی اغا اصحاب الشمال اغا لاس والا خلقا سو نبت حال دے دا لاس والا خلقو فی سمومن په میں حوا کی بھئی وحمیم خود کی دن او عبو کی بھئی وزل لین او سوری می احمون دا تور مگی اغا سوری لا بارد انچن با یخی ولا کریم او نبس پیدی والا ایام اللہ اکبر کبیرہ انا هم دا اولی دا دی وجه زکر کئی انا هم کانو قبل ذالک مترفین یکی نن دیو مخد دینا فا دنیا کے دیر مستا مترفین دا دنیا فا مال دیر مستو و کانو مصرون او دیبا همیشوالکو الالحنس العزویم د حنس عزویم گانی مانی دی في حينث يومانا في حينث يومانا ما تقول له ودي ودي بما تقول له نذكر ذلك صحب عذابونه تراله في حينث يومانا ده غناه لماذا لماذا تقول له في حينث يومانا ده انكار ده بعد الموتنا بأخيرتنا انكاركو یو یاو ماننه شرکو شرکی کو او بعضه علماء ذکر کوي حنس دیته وي چې تا په دغه سره قسم کړې وي ځای کفاره نشتا چې تن وي چې دا کار ما کړې دي او قسم په کوي او اغه نه دی کړې نو دا ډو نه خطرناک ګناده د دی په دنیا کې کفاره نشتا د دې کفاره په جهنم کې غفي دي یو خوطول که نه چې ل به آنده دا کار نه کوم او هغه کار دی وکړو کپارشته مسکینانو مشککناو تهلوړی ورکی یا بدرې زیرووجي ونیسي او ک تاویل چې دا کار مع نه دی کلی او کلی دي داغلاې نه د کلی او قسم ت کوم او په درروغه ته دی کپاره نه عذابوله د دا عذاابونه د جاهننملهزه کوي چېدي په یمینی غمونوس ک مبتله کانو يقوللوونه او دي بهوي اعظام متنا آیا کله چې مونګ ملو شو وک توبه او مونږ خاري شو و عزرامن او عدک شو لمب اوسون آیا مونب زبار رپورته او زمون شران لومبني تو تووا غ او استادونه رستانی هومو لمجموعونه ضرور برا جمع کړي شي الامی قاته هغه وخت مقرر درزه معلومیتام نو ثم انکم ايحد ظالون نبيا تاسو اي گمراهانو المكذبون چې دا اخرت تکذيب مکو او توحید تکذيب مکو دا عذاب تکذيب مکو لآکی نولا خام خواب خوراک کوئے من شجر من زقوم دا غونی دا زقوم نام فمالی اونا دیبا ڈکی دا غی نگیڑے دا, دا, دا, دا جہنمیان خوراک زقوم دی او اسکی با دا د دا پاس او با دا یشیدل او بونا او دا او با بسنگس کی فشاری بونا شرب الهیم دی بسکی پشاندس کو دا جلوخلی او خانو الهیم جلوخلی او خو پا دی او خانو بیماری دا چا غا پی او لگی کنا او بو تا ور اچوا ور اچوا او بسکیو ملیگی نا د به دا او ب دا ییدلو د به سکوو کوشي شوونه کې تن د به نهه کېږ ح نولو هم داره دی مییل مستیاه که دی په دنیا کې خبره نه منله ح نولو هم دا د دی مییل مستیا ده یو مددی نه پرې دقیمت نهوخلهکننااکم دوی می سره صورتته په دی کې سرلور او دارنګې عظمت د قران او اجز د مخلوق ذکر کوي نانو خلقناكم من تاسو پیدا کړی یو تاسو چا پیدا کړیو الله پیدا کړیو الله وای نانو خلقناكم موږ تاسو پیدا کړی نه ولې نه منه خبره اول تصدیق نکوي افریتم آیا سوچ کړی تاسو ما تم نون په اغه نود پکیتی علاوه پره هم کې آیا تاسو دینه شکل جوړاوې که موږ دینه شکل ورکون کیو تفسیرونه والا ذکر کوي چې كلا دا انتم انتم تزرعونه افرئتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه افرئتم النار انتم انشاتم ان چې دا غوې لشي د دې په ستاسو په ځل وای یا کدا چې م بل انت یا رب څنګه وایو ګورم مطلب ځان پوهیږم آیا تاسو شکل ورکوي دی انسان لرا الله وای او که مونږ ول شکل ورکون کیو ربا توا شکل ورکون کی د بل انت یارب رب معنا دا شو چې رب توا شکل ورکون کی انسان تمو پیدا کی نو فورن ورثاوی نحنو قدرنا بینکم الموت موږ مقر مو وکړی تاسو مینس کی مرګ دنیا ته وراغي خدای ته همیشه دا پارا زندگی نه را ای دنیا کرای کګره اس سے ایک دن نکلنا پړےګا نلو قدر در ناب نه کو مل ماوت موګه موقر او منځې مرگ او لیمونږ اجزس کې شوي پهې خبره انبد دله چې بدل ک را اولوستاسو پشان وانونشياکم او پیدا کومونږ اغسه چې تاسو پ پوېګم نه قد عالی تومون نشت ختل اوله یې نن تاسو پویې په پیداش مخکنی اولی ننسیت نهاصل لوي دا انسان تذکره ذکرکا و سره فورن داغم مرگ ذکرکا او سوالا وقیه بخواب افرا ایتو ما تحروسون آیا تاسو سوچ کری آیا تخم که چه تاسو ایک کری دی تخم تده سوچ کری تا خو اونوست کنه داسه اگا جوله کی دینه ولی دی یا غالی تده اگا سیده چه ولی او تخم دکه او کری داسه که داره تا الناویج دا یو یو غنم سهی سهی لگوا داسه یو یو سری خیال دی شپاگی میشتی که بری لگولیو بیا که دفره پینزه سوا اشرگندی دی بیاریم دا کار کارنشو کولی چې یو یو غنم دا سیده سیده لگوا علیکا ولتیمه لگوا تا خو به بی ترپیبا نو آنتم تزرعونه آیا تاسو زرغنکه ویده دی او که مند دی زرغنکه انکیو بل انت بل کراوا تیزر غونه کې زمیدار کا کا تو مقرلو را هي یو سو کو يو الله را هي جي يو ز کلام اقبال وئي پالتا هي بيچو مټي کې تاريكي مې کون کون درياو کې موجو سه اوټاتا هي صاحب لو نشاو ک مونګه چتاوخ دي گرذول بمودي لرزري زري نو پهولتهم تف کوون بیا به تاسو غمونونه کاره کولا چېره فصل نه او توم تول خرابو غتا او انا مغمونونه یکنره ډیر تا ده د سکلو شو یارهمونږ رومه ب شو وګورا دا فصل وکرو دا غنم بلې چارو خې جول یو الله دا غنم د ل ۴۰ ک چا په کو دا یو الله دا غنم بیا تا لو بیا دې تریشلو بیا غنم اوچ بیا دې کور تراولو بیا دې ته یو بیا دې اوله کو اوس یو لاږي کندا دې به ولا نو داغ گلو دا پارا سپاکار دی او با نو سور پرسی دا او بو تسکر را کئیا او پارا ایتوم الما اللذی تشربون آیا تاسو سوچ کردی په اوبو بو آغا کچه تاسو اسکر دی او بو تا دی سوچ کردی موسن خود او بو قدر نشتا ادا بازی علماء تبسیرونو کلی کلی دی چې ګورې یاد چاتی دا کمم خلک چې د بوقعه درداری نه کوي داسې وخت به پهدي را شي پې وبهې بلندېږي بیا مونږ خلک د بوه درداری نه کوز د جمعماتونو دا بمبی چې دي که نه مونږ چې مخځوڅوره ووبخه ته بږي ته تهپوس به کېږي تبلغی معاکو ی اوس ترتیب کلي یو بټې او ت لګولې چې غ داسېبلله پر دا کشي پ خپله بم شي بیا خال م دی دغه دا غصیزو په کار ده زکا چې تا دل ته بمبکو لاؤ پر ایخو دا او تا دی په مخو بوا چولے اوز دا غو بسسی که نا با غو بس دا یکی که نا تا دا غی دا کتره کتره تا پوسو کی گی احادیث و مبارکو که رازی چا مخ د درې و لپو نا پی سیوه و بو وروا چولے دا ظلم و که و بدکاره و اگر که دریا فغال اولی دو نه پوری تاکید راغلی نو خدای دی او بو قدردانې اغه چاته پته دا چېอัลته دا وښته دی نه ځې علاقې زمو ملک شتا زمو تبلیغ کې تشکیل شو دي تر پارکر علاقې ته د انډیا بارډر خوا ته کوم علاقې ته تلیو ته زنګلاتوอัลته وبنه یار دا یو دل نه به کنستو چې تا کال کې مې بارند ووشو هغه ګر کوم بل بس غابا خلقوز کرا اخلاقواتو زممارگروبا سکولو اغینام بی اوپر علرکی ای اکی با جاوری وی پا شکالی چینجی و پا کیوو اغلبو با گنده وی بدبوبه وی نمالگروبا دا سپیبی داستی که کرا او دای صف کپلوی و داقا و دا سپیلی دا حلق تاپ سرپلون کو داست او با دلتا فمتدونب دا نیامت محیاری او دا او بجو ارزانې نهري دا او بچری دا مقب دي د هایروژن او اکسیجن نه جوړي دي ل دا که تا ځان ته یو پیاې او بجو رولی او دا د هایروژن کسسیژن اخستې نو په قدرې ز روپېیو لابه کې دی تو دا, دا چېې بیا او ارزانم کوئ په یو ب ل ش روپې لې دی او بیا چې دی او کولی نو په پهه زاره ابیا چې لوخي وینځلو او لاغه نور څه د ووبو د استعمال نو ثابت لوکولوب د ووبو شرایط له لکه چې دا او په جوړی رسنه ته او د اکسیجن د ووبو فارموله د H2O دوه پیسه د هائیډروجن او 1 پیسه د اکسیجن دنیامت کا ته الله فریغاته کې درک لري نو تر الله دنیامت شکر نه دا کې اپر ایتمو الماء اللذی تشربوون آیا سوچ کرتا سو پو بو آگا کچھ تاسو اس کے آنتم انزلتمو ہو آیا تاسو دو برا کو ذکری دی دس پینو وریزونا او کمورا کو زون کیو بل انتا یارب بل کیا رب تد دی انتظام کا لا ننش جعلنا, جا, او جاله او جا جا او غوالومونږ دببه ترخی و ګرځ او شوکر نه کوي خ او ب ته اولو خو رالو کورته پسل الله را وې جو پسل الله و که اوس د اولوواګل اوس به سره کې پهول بهغالي که نه نو بره بیاورتهک دی که سب کې څ په کارېږ اوز دا اوز تذکر اکی ای غونده کچن حالاتی ذکر کخا چه کچن کتا سارا ولم پراتی دي نو التوبن دی نو التورم دی افارعیتومن نارلتی تورون آیا تاسو سوچ کری پور آگا که چه تاسو بلوے سونا سات لاور بلوے ادراز خامخات ودرے پیر لاور بلوے چه زیادنی نو دادا کم زینہ دی دیدا سوچنکی تو دیدا افره ایمون ناړ لتی تورون آیا سوچ کلې تاسو پهړ آ هغه کې چې تاسوې ب انت انشا شجره ته آیا تاسو پیدا کړ د وورځونه او که مونګه پیدا کوونکیود دی بل انته یارف بلکې ته ارببات ننوژال نه ت کره موګر زې دا د پاار د تتسکرې د و مطان او سامان للمین دپار د صحرا واللو په <تصفح> سبې بسمرب کل ع بس پې بوه په نوم د رته عظیم چې ل زیات دی فله فلا اقسموا ذقسمكم بمواقع النجوم وزين دستور وان انه لقسم يكنن دا قسم دی که تاسبی بو یک عظیم دا له قسم دی انه لقران کریم یقینا خامغه دا کریم عزت کتاب دی دا خپلم ای عزت والے او دی سره چې چاينځب تر أغلي دي الله أغي تم عزت ورکړي په کتاب مکنون په کتاب محفوظ ساتل شوی کې دي دا په لوه محفوظ کې ساتل شوی دی لا يمسوه الا المتطهرون لازم نه لګي دیتا مگر پاک خلقو بے او دس سرے قرآن سر اللہ نشی تشکو لے پا دیزان پوئے کہ خواب لا یمسوہو ان المتوحرون یالو لوہ محبوظ کرے نو علت نشیت لے مگر چې چپاک مخلوق دے لا یمسوہو ان المتوحرون او بازی مپسرین پاک بلے یو خیستا مانا کئی لا یمسوہو یعنی نبیږي په دې قران باندې مگر پاکان چې کده دې پاکان راکره ته په قران نشي پوهې دي اسی به رجال زند کې اوسس کې نو ليو استاد ته بده یو صورت مزامین یاد نشي بډا بشي قران ته بناستن کې ځ دن نه ورکه ګن پروت دي تا قران کریم د الله کتاب نه نه ګنلې ته ویژه دا زمام شرانو څنګه خو له ماغه شان ته نجي ځان دي په قرآن بوې کېره اړه ټولم بي پاکه انو لو قرانن ان كريم في کتاب مکنون لا يمسوه الا المتطهرون نبو يږي په قرآن باندې مګر پاکان خلک قام پدي بل معنا د دی په خوان نه بوېږي مګر پاکان خلک